60. Religia sub judecători. Prima fază a sincretismului. S-a convenit să se numească epoca judecătorilor perioada care se întinde între anul 1200, când grupul lui Moï s-a pătruns în Canaan, condus de către Ioshoa, până către anul 1020, când Saul a fost proclamat rege. Judecătorii erau șefi militari, consilieri și magistrați. Aceasta este perioada în care alte triburi au acceptat yahvismul mai cu seamă în urma unor victorii strălucite. Căci Yahweh intervine direct în bătălie. El îl asigură pe Iosua, citez: Nu te teme de ei că i-am dat în mâinile tale, încheie citatul. Într-adevăr, Yahweh a zvârlit din cer grindică în mare, care a ucis dușmanii cu miile. După victoria împotriva lui Yabin, regele Canaanului, Deborah și Barak cântă mânia divină, citez: Când ieșai tu, Iahvă din Seir, pământul se cutremura și cerurile se topau. Norii picurau picături de ploaie, închei citatul. În paranteză judecător 5.2.4, închid paranteza. Într-un cuvânt, Yahweh se dovedește mai puternic decât zei Canaanei. Războiul săvârșit în numele său este un război sfânt. Bărbații sunt consacrați și trebuie să se respecte puritatea rituală. În ce privește prada, ei este interzisă, adică este în întregime distrusă, oferită prin holocaust lui Yahve. Nota 20. Von Rad: der Heilige Krieg im Alten Israel, 1951. Termenul interzis, herem, derivă dintr-o rădăcină care înseamnă sacru. Închei nota. Dar adaptându-se la un nou stil de existență, yahvismul evoluează și se modifică. Se remarcă la început o reacție împotriva valorilor exaltate de către toate societățile de păstori. Legea ospeției, legea sacrosancte la nomazi, este trădată violent de către Iaela. Ea invită în cortul ei pe șeful Canaanean, Sisera, care fugea în Vins și îl ucide în somn. În paranteză, judecători 4.2.17, închid paranteza. Sanctuarul mobil din timpul lui Moise cade în desuietitudine. Cultul e practicat acum în sanctoare fixe și în locuri sacre. Dar așa cum trebuia să ne așteptăm, mai ales confruntarea cu religia cananeană, va fi aceea care va avea consecințe considerabile. De altfel, această confruntare se prelungește până în secolul al VII-lea, înaintea erei noastre. Ca urmare a asocierii Yahve el sanctuarele pre-Yahviste, aparținând cultului lui El, precum și numeroase sanctuare Cananeene, ei îi sunt închinate lui Yahweh. Mai surprinzătoare este confuzia care se făcea în vremea judecătorilor între Yahve și Baal. Se întâlnesc un nume compuse cu Baal chiar în familii reputate pentru credința lor iahvistă. Faimosul Gedeon se numește și el Ierub Baal, Baal luptă. Ceea ce presupune că cuvântul Baal, domnul, era înțeles ca un epitet al lui Yahve sau că Baal era venerat alături de Yahwe. La început, Baal a trebuit să fie acceptat ca al zeu al spaime, specialist prin excelență al fecundității. Abia mai târziu, cultul său a fost execrat și a devenit dovada exemplară a apostaziei. A fost adoptat în mare parte sistemul sacrificial cananean. Forma cea mai simplă a sacrificiului consta din ofrande, într-un loc consacrat a diferite daruri, sau din libații de undelem și de apă. Ofrandele erau considerate hrană pentru divinitate. Israeliții începe acum să practice holocaustul, pe care îl interpretau ca o oblațiune oferită lui Iahve. el Ei au împrumutat în plus numeroase practici cananeene în relație cu agricultura și chiar anumite ritualuri orgiastice. Procesul de asimilare se intensifică ulterior sub regalitate când auzim vorbindu-se de prostituția sacră a celor două sexe. Sanctoarele sunt clădite după modele cananeene. Ele comportă un altar, Masebach, scrie M-A-S-S-E-B-A-H, pietre ridicate, și Aserah se scrie A-S-H-E-R-A-H, stâlp de lemn simbolizând o peseiță canaaneană cu același nume, vase pentru libațiuni. Printre obiectele rituale, reținem pe cele mai importante, terapimi se scrie T-E-R-A-P-H-I-M, idol sau măști și efodurile. Se scrie La început un veșmânt aplicat idolului. În jurul sanctuarelor se organizează personalul cultual care le și păzește. E vorba în primul rând de preo și de leviți. Ei oferă jertve și scrutează voința lui Iahva prin intermediul sorților și a efodurilor. Alături de preo și de levit se întâlnesc ghicitori și prezicători. R-O-E-H circumflex dar suntem slabi informații asupra atribuțiunilor lor. Prezicătorii nu erau legați de sanctuare precum profeții. n, -a -b -n. Se scrie N-A-B-I-M Exemplul cel mai ilustru este Valaam. El îl vede pe Yahweh în vis sau în stare de veche. El trebuie să-i vadă pe Israelici pentru a-i putea blestema. Acest tip de ecstatic este atestat și în alte societăți nomade. De exemplu, Cahinul, la arabi. Mult mai importantă era funcțiunea profetului. Nabi. Vom reveni asupra acestea mai departe. Pentru moment să adăugăm că profetismul extatic israelit își împlântă rădăcinile în religia cananeană. Într-adevăr, cultul lui Baal comporta acești nabâini, dar e vorba de un tip de experiență extatică destul de comun în Orientul Apropiat Antic, cu excepția Egiptului. Sumerienii cunoșteau omul care pătrunde în cer, numai desemnând o călătorie extatică comparabilă a celea a șamanilor. La mari, texte din secolul al XVIII-lea, vorbesc despre apilum, cel care răspunde sau de muhum și muhutum, bărbați și femei care primesc oracolele zeilor în vis sau în viziunile lor. Apilum se scrie acutilda p-i-l-u-m. Muhum se scrie m-u-h-h-u cu accent circumflex m. Și muhutum se scrie m u h h u t U cu accent circumflex, M. Acești apilum și muhum corespund nabâim lor. Ca și profeții lui Israel, ei folosau fraze oraculare, mai degrabă scurtă și își trimitau mesajele regilor, chiar când era vorba de veșterele sau de critici împotriva anumitor acțiuni ale suveranului. Încă în primele secole ale cuceririi și colonizării se remarcă o influență cananeană, în același timp profundă și multiformă, Într-adevăr, se împrumută de la Canaaneni sistemul ritual, locurile sacre și sanctuarele. Casa statiori totale se organizează după modele canaanene. În sfârșit, profeții care nu vor întârzia să reacționeze împotriva supremației preotilor și împotriva sincretismului cu cultele fertilității, sunt ei înșiși produsul unei influențe canaanene. Și totuși, profeții se reclamă de la cel mai pur iahvism. Dintr-un anumit punct de vedere, ei aveau dreptate, dar iachvismul pe care îl proclamă asimilase deja elementele cele mai creatoare ale religiei și culturii cananeene, atât de violent detestată de către profeți.